Jag skulle säga att den enda positiva sidan av antalet i den var att billiga shoppingen jämfört med Europa. Med så många valmöjligheter och kvalitetskläder som verkligen är kvalitetskläder. Dessutom är staten konditionellt väldigt familjevänlig. Strukturen är naturligtvis också fantastisk, men det lämnar mycket att önska när det gäller attityder. Jämfört med Berlin. Är till och med ganska stökiga stadsdelar i Berlin mycket mer civila än vissa till synes centrala områden i Antalya. Det kan ha att göra med den nuvarande politiken eller inflödet av riksar. kanske både och. Alany gör mycket värre där det är mycket mer sannolikt att man får uppleva katten, bedräger och allmän elakhet, särskilt i de områden som är tänt befolkade av ryssar, men antagligen har sin egen del av otevligheter. Särskilt i det här köpcentret hade jag oturen att smaka den dyraste koppen kaffe i mitt liv, 200 kronor, på ett café där man inte ser priserna innan man serveras, och i en viss klädbutik pekade två medelålders ryska kvinnor finger åt mig och började de skriker på ryska, är det en pojke eller en flicka? och de tror att det är en pojke. Jag är en kepiskt skandinavisk kvinna i 30 års ålder. Gud, det var fruktansvärt. Samma sak upplevde jag på en i i Mantlar. Det turkiska liv i en och tydligen behandlades jag mycket kallare hos sören än andra före mig. Där kände vi mycket mer bekväm i Berlin efteråt, där jag inte en enda gång blivit behandlad på samma sätt. Antagligen Alany är inte det värsta stället i världen. Men jag är inte så sugen på att återvända till även om jag kanske skulle behöva det på grund av vissa affärskontakter i Turkiet. Det förekom vissa händelser tidigare, som att mitt andra företag fick utstå en elak Och den allmänna stressen som skapades av det kriminella krig som Ryssland får mot Ukraina och dess konsekvenser som Turkiet kände sig mest illa berörda av på grund av att Turkiet är en traditionell transitland för ryssar, har definitivt präglat min upplevelse. Men ändå.